ch yetu ya Tanzania na hasa napenda kumsisitiza kwamba Tanzania inaendelea kushirikiana nzuri na Burundi. Tumezungumza masuala mengi tumezungumzia juu ya futuza za biashara kati ya nchi. Tumezungumza kuhusu mpango mbalimbali ambao tumeipanga kwa ajili ya pia na standard keji. Na Dar es Salaam na kuunganisha nchi ya Burundi pamoja na kwa sasa hivi biashara ilizora bilioni 40.1 kutoka katika mwaka 2015 16 zaidi tunataka biashara kati ya nchi zetu mbili ziweze kukua na kujenga uchumi kwa wananchi wa Burundi na wananchi wa Tanzania kati na Burundi tuna historia kubwa tangu enzi za baba wa taifa Manyere na baba wa taifa la Burundi wa Gasore uhusiano huu Patu mzuri mwashinwa anpozenza rafiki yangu lakini pia nina nanamzidi miaka mitano <gülüyor> nimesunduka vizuri sana nimemhakikishia kwamba safari yake ya kuja Tanzania hasa Pangara isiyo ya mwisho siku zote anakaribishwa ndio kukukaribisha na wenzi uhusiano mzuri hiyo kati lakini pia bisha tunashukuru sana baba tunashukuru kwa mapenzi makubwa uliyonyesha kwetu kwa kufikiea maneno haya machache baada ya maneno haya nasemachia natapata nafasi tunaishi pamoja kwa amani na utulifu tunafanya biashara pamoja na kujenga njia pamoja kati ya na Tanzania sana sana na watoto wa wetu sisi tutakuwa wazazi lakini watoto wetu watakona njia tunawapatia hapo bei tunashukuta na kwa chusi cha propaganda